Oare pe unde anume are să fie Ana, Ei, dar asta nu știe nimeni. Păi, nu eu. Știu. Am pornit cu tăți să-l vedem pe Maria Sa Ștefan exact. Vodă. Se cum să spune? Ei, cine știe? Are anume paloș cu care șartă pe unii boieri scurtându-i după cât e să povestesc. Să zici că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când se încruntă spre Când a, vine la praznic, n-are de ce e să uita groaznic. Privești blajina în jurul său. <gătări> mai ales că Maria sa fiind văduvă de atâția ani. Păi când a doamna sa iertor, ea, trebuie să-și desfăteze ochii e. să se mai îmblânzească din strășnișia în care se țină <gătări> <gătări> <gătări> Ia uite să fii și mândru, vine încoară. Dar cine-o fi? E, cine, -o? E, cine să fie mânzătate? E Ionuț, mezinul lui Manoliv de la Timiș. L-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. Deci, Maria sa, vine neglisirea. Dar cine spunea că nu vine? Păi dacă voiți domnile voastre să cunoașteți de ce vine vodă, atunci... Ia-n, întoarce-ți către mine și ascultați ce vă spun eu. <gătări> <gătări> spune Spune, pune și ridică-ți Dacă zis, nu spui, la să, la stup, stup, stup, să știi că ni se bolnăvești cu <gătări> Atunci, lume dragă, ascultă! Se cheamă că să Ștefan vode, vine în ziua hramului ca să găsească pe Nikiv Forcaliman. pe mine adică. Nu, <gătări> <gătări> <gătări> Să știți voi cu toții că Maria sa mi-a poruncit să o de judecată aici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 Atunci m-am dus și eu la locul meu și m-am așezat starul Am găsit feciorii în stare și m-am bucurat. Mi-am găsit nevasta mai grasă și m-am bucurat iarăși. Mi-am găsit ocina părintească luată de alții și m-am bucurat mai puțin. În schimb, am găsit spor un prung străin. De atunci mă judic pentru ocină. Măria sa Ștefan Vodă mi-a pus sorocul cel din urmă astăzi.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 Am dat tatălui său comisului Manole păr negru, L-ați văzut mai înainte? Și ați întrebat al cui eu fi feciorajul cel mândru care venea repezit în coace. V-am spus că e Onuț, păr negru. Mezinul comisului Manole. se ducea la soborul stăreției cu fratele său. Eu, drace!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 De unde ia acea muiere? De la drăgușeri, măria Îți mulțumesc de răspuns, staroste, Căliman. Văd că ai venit să-ți cunoști dreptatea. Am venit la porunca stăpânului nostru. Ai făcut bine, staroste. Mai domnul, mărie, după țipăt nu pot cunoaște dacă e porunc orfată. E flăcău, măria Atunci să fie finul nostru și numele lui să fie înălțare.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 Duceți bucatele din curnie afară pentru sărăcime. Mai repede, mai repede. Întindeți mesele pe iarmă. Aici faceți loc pentru Maria sa și pentru trecășorii băzrii. Maria sa Stefan Vodă. Maria ta cinstește bucatele și vinul acesta de cotna. Hai, Onuț, Îndrăznești? Acum te poți apropia de Maria sa. Maria ta acesta e mezinul comisului nostru, Manole? Da. Alexandrel îl cunoaște de anul trecut de la esprăvile lui de vânătoare. Nu am aflat. Te cheamă eu te-am mai văzut. Eu nu-ți păr negru, măriată. Zici și-și derce mititel. Mira de asemenea, poreclă, dacă nu aș cunoaște-o pe obraz, deci ai învățat niște șug de la căliman. Am învățat lumina de stăpâne. Are când și șoimi. Ai când? Am luminată, de stăpâne. O haită dolca și un câine bora. Și am o pe care l-am învățat la priberiț. Trebuie răbdare multă. 8 luni au trebuit ca să învețe eretele. Mi se pare Maria ta, fiul meu, că vrei să-mi ceri slujitor și prietin pentru tine pe acești de. Maria ta? Dacă poftești asta, dai mâna lui, Ionut nu negru, și stați alături la aceasta. Maria ta!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 E rândul meu dă mâna dreaptă, Mariata. Aici o Aș. Așa Crestez puțin Pentru o picătură de sânge Acum jură pe frăția noastră Că ai să păstres taina Jur, Marieta. Ascultă, Ionuț.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 Lacul, acesta e vrednic negustor, duce vin de la Moldova la Curtea lui Crai. Aha. Nevasta lui cunoaște meștesuguri de pieptănături. Oh, crezi, domnia ta, vistiernice, că mai ales pentru așa ceva îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu? <laughs> e, uite că am ajuns și la ospătăria lui pan Iohan. Da. Oh! Oh! Oh! oh, oh. <laughs> Fiți bineveniți la noi! Ha. Este cineva aici care așteaptă pe domniile voastre. Da? Da. Ne așteaptă da. pe noi? Cine să fie? cine? Ha? Eu, ce sunt de Sluga domniei tale, Dumitru Crivas, cel mai umilit medelnicer Joștean al sa. Să fii domnia ta sănătos, da?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 Christa, la cu Cristea, laudele cele frumoase de sus. Așa că măi dimineață, domnia sa cu Cristea te aduce la curte și te dă Măriei Sale Alexandrel Vodă. Despre domnia sa mai vorbi, da? Da. O uh -huh. Măria Sa Alexandrel Vodă ca să mai iasă de la dascăli lui și de subaș primei, ne Așa da? este panamina.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 Râd, Maria ta, și la pietinia mea și-a medelnicerului crivă era de față pana mina, o spătărița. Taina noastră face prea mult ochi și urechi. Hmm. Ce poruncă dai, Maria ta? Caii. plecăm spre Ionășeni-Ingoana!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 Ceea ce nu ți-am putut spune domnii tale. Lasă-mă să te sărut. Așa cum am dorit într-o noapte cu luna. De atunci tânjesc. Pentru asta am sete. Sărută-mă, Maria ta. m M-am nvoiesc să viu iarăși? Maria ta, aș fi o vicleană dacă aș spune că n-am plăcere să aud aceste vorbe.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 Rog pe prietenul măriei tale, Ionuț, să-mi deschidă ușa. Mi-e frică prin întunericul stării, pune la odaia din fund. Îndată după aceea postesc poftesc la masă. La masă asta n-am putut nici să mănânc, nici să beau. Cred că cel mai bun culcuș pentru mine aici. Pe un patol de fân, în marginea lidezii. Ionuțe! Ionuțe! Nasta, aici! Să stai cu minte la locul domniei tale. Am venit să văd dacă dormi. Nu dorm. Mi se pare că visez. Știi, nu Ionuț, de ce am venit. Numai de asta am venit. Ca să te rog să mă aper de voievod. ce nu mi i drag.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 Nu-i dar... picioare! Frecăm spre camera,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 Toate jupănițele ca ea doresc cu un una de voievod. Însă noi avem altă rânduia la vieții. Bedelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț. Atunci când m ai vorbit, Măriata, întâia oară despre asta, erai cuprins ca de un pojar. Atunci eram mai însetat. Acum sunt mai puțin. Mariata, cer în voire să plec până la Timiș. Să aducă eretele și câinii. Îți ce să nu întârziși, dar...